اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللذین جاؤوا بالعفقی اثبت منکم لا تحسبوه شر لکم بل هو خیر لکم لکل امرئی منہم اکتسب من الاسمو والذي تولى كبره منهم له عذاب عظيم لو لا اسمعتموه ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم خيرا وقالوا هذا افق لولا جاءوا عليه باربات شهدا اف اذ لم يعتوا بالشهدا فاولئك عند الله هم الكاذبون نور النور پدې کې اصلاح د معاشره ذکر کې دلا آقیده عقیداد انسان صحیح شي نو پاغه پسې د عمل سه کول او معاشرت جوړول د انسان د سعادت سبب ګرځي او د ته صورت النور حمزه کوي لیکې دو تر جاہلیت رسمنا داغې تاریخ ختمه ای او په دنیا کې رڼا پیدا کئ په دې سورث کې اهم مزامین سلوور قوانين سلوور اصول ذکر کې دل او آداب ذکر کې دل یودا چې بدکار سره بدکار اخضا هاری او د دوینا سلسل دوری چې چکلا غیر شادی شدوی او کچر کې شادی شدوی وادی شوی وي نو داغوی د دا پارا درجم حکمو او رجم طریقا ترنوم پوری خخ شي او بیا په گٹو بانی ویشتلے کی خمق او سر بولنو لی. درجم بارکی یو وحی غیر مطلوع چیاغا الشیخ و الشیخت و ازاز زنیا فرجموهما نکالم من الله مشر سڑے مانا وادکڑے سڑے وادکڑے خزا چکلہ بدفیلیو کی ناغتا سپا گٹو بانی اولی سنگساری کئی د عمر فاروق رضی الله تعالی عنہ دورو بعض خلکو قرآن کې رجم نشته دي نو حرم مساله قرآن کې نوې وضاحت سره اجمال استل خذوا ما آتاکم الرسول دلان دام داخله وما آتاکم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا عمر فاروق رضی الله تعالی عنہ دورو درجام مسلرا له ورا زمان نبيي صلی الله عليه وسلم ورجام ابو بکر صدیق رضی الله تعالی علی و زمان مخکی نبی له صلوات و سلام مرجم کډه وو وخت پر کسان دغلی ود الله رسول زمنګ نه داسې کار شوهه نبی له هه صلوات و سلام حکم کډه وو اګټو وښتلې شو او ملشيو واپسی کسان را روان دي یو بل توي روزمه کراج مل قلب دستی په شانو وښتره شو نبی عليه صلوات و سلام ډیر زیاد غصه شو ک بي سما قلتم ډیر بد دغه چتاسو ول یو روایت کې رازي او خرو په لار باندې پروتو بیوچته کړه پلسې دلیو نبی عليه الصلاه والسلام او فرماله اينا فلان او فلان فلان کې او فلان کې څه شو اغي ود الله رسول دايو صفا فرمایي نبی عليه السلام ورشي درې خر غوخي او خري اذا الله رسول خر مل خر غوخي سو خري بتا سو د خپل مل رور مسلمان غوخي خورله پاګه پسېږیا و اذا غيبتم کاو اي يحب احدكم اي ياكل لحم اخيه اخي مايتا بچاپ سے خبر کول داداغه غوخي خورلدي نو درور مسلمان د غوخو خوراک نه دري خر غوخي خوراک شي دي کنه اي رواه ذكر کیس ير علام النبلاکم ذکر دی چه لحم العلماء اسمم ده هر چا غیبت انتهائی گنا ده یو عالم پسې لیږا کېدل پاغه پسې بدر د زهره قاتل دی بیا نبی علیہ السلام او فرمایل د خدا څخه توبو وي استره کاو توبہ پدې ټوله مدینه او علاوه باندې تقسیم شي نو دې ټوله مغفرت بو شي چې پخپل یو سره راشي چې د الله رسول مان ادا کار شي په ماده الله حکم جاری کا دا ایمان اخری حدوی انسان د خطا کیږي او د خطا اقرار پخپل او کی نو الله ایمافی او بیا پی حکموم جاری شي نو رجم نبی علیہ الصلات و سلام کړو بلکه یو مورخ ذکر کئ وای مالی دل شادوگانو کی شادوگانو کی یو شادوګه بل شادو اغه یی دغه بد پھیلی کړو نو شادوگان را ټول شي اغه په ګټو ویشتل په ستریقه باندې معلوم کړو اچ دی زنا کړې بدکاری کړیا يهود رتورات دا مسله پټ کړو د نبی عليه صلوات و سلام د به اسد نمخ کې یو سړی نه خطا شوی وا او پګبانې يهودو د جلا و تنې حکم کړو چې دو ملک نشړلې کیږي دمر دمر په پیسې باندې مګ لرا کی بیا بدકરી نوځي نبی عليه صلوات و سلام چې کرم ابو شو قران رالې فیصلہ نبی علیہ السلام لرالا نبی علیہ السلام ادا فیصلہ غلطا را چوہو شادشو دی اغدا پار رجم دے آغوی ویزمونگ تورات کی خورجم نیشتا نبی علیہ السلام فاعتو بیت تورات تورات راولی حدیث کے را دی تورات راولو چکل آغا راہب مولا تورات راولو نپادا چکم آیات درجم پا غیرہ گوت دا سیخی دا نوردہ سی پڑاوی عبداللہ ابن سلام رضی اللہ تعالیٰ اللہ علیہ السلام اید. الاس اولا اخوا کو فا ازا آیتو رجم تلوحو دا رجم آیات پا تورات کے پلقیدو زلیدو دا تورات کم رجمو قرآن کم اجمالن ذکر دی نبی علیہ سلام رجم کڑے دے ابو بکر صدیق کڑے عمر فاروق کڑے دے راشیو اے رجم نشتر دا دہشد دے وحشد دے د دا وحشت نه دی چې کوی ته ښکته کوس کې او پانټی کړي وي او سر لټ ټکه او ساتي نوځي دا دا وحشت نه دی چې په یو قرباني په څونو کسان ورشي شلو 55 کسان ورشي او دا غوي پیسې والی بیزتی موکي کالینټی والی او قتل یې اونکي دا وحشت نه او که یو کس په غټو اول نه وحشت شي نا د اسلامی قانونو اولني قانون زاني زنا زانیا په ګټوباندولې چې برت خلکو ali دیم حکم داو چې د دا الله په قانون جاری کوله کې بنرمی نه کوي ته او دا خو بخګي دا خو ډېر درد ديږي ډېر تکلیف کیږي واه کی نو د بل دردولې له بری بیزت کړې په د باندې ترس مکو وا ټول معاشره خراب شي بیاه غ حکم چه حد القذفو اصی بدنام اولگی گواهان و سرنوی ناغل سزا ورکی چه معاشر ده کنزلو جنگ جگلو نپاکشی او قدام نینو حکم اللعان قسمونا بخری یوبلنا بازادیگی آداب سبعی ده بحید دفکولو ده, ده پارا ذکرکول کہ پردو کورنو تا مدن نکی گئی چو ارزینو سلام کوا اجازت طلب کوا اسے مدن نکی گا مومنانو توایا تو چی اخپل نظرون اخکت کی مومنانو زنانو توایا تو چی اخپل نظرون اخیالو کی پزان دی لوڑو پڑون روا چاہی زمک کے لئے تر اخپین نرا خلاسی اخپل ڈولو سنگار دی چاہتا نخکا رکھئی مؤاشره کې کم بيوادوي بی او غول او ادو کوي چې کم غلام کی کی پخپلو پخپلو تاسو نه عہدې کتابت غاړي اغسر لیکلو کوي آزادې کوي او پښپله پیغلو پښپله زنانو د بهای زور مکووي چې هغه تاسو پښپله لاس باندې بهایا کوي پښپله د ولر زنا اډا کور تر وړي دا پښپله لاسې فنجيوس کې برتي کی بیسې ګټا نو دا غا پلار او رور، آغا، شرم تی ختم شي پیسې گتلو دا پاری دا بل سره یوزه کی نولی، او نفسی کینول نو، دا سی سمر و آقیات را کی یو دفتر د دویو ران کڑو پایی کی تصویرون نو چې کڑو، چه دا آغی علاقی سمر ازتمن خلق مالدار، دا غوی نو نو به دی بے اوچه کلا یوزه تے بوزی لز ذرا شل ذرا تنخاوی نا اول پا کلی کی او کور کرا گونڈی گی بیارا دیکلی نرورو ٹوپی ته بوزی خلکو کوئی شل ذرا روپی دے ٹوپی اخبر حلاقہ دازی دیکن بیا میاش پاس میوٹنگ پاس سوابی کشی تنخان سوا کی گی بیا چې کال نیم تیری گی بیا اسلام آباد کې میوٹنگ وی نا آل تے چه بوزی نا آل تا آیو بیا قصد اکلیوا وی په لار اتلو ټولو له داسر خوراک ورکو چال تر رسیدلو یوم په ځان نه پوځا بیا چاغوی سکول او په هغه حالت کې داونه ویډیو کې سټي ډکه کړی او هغه جینکو ته وی کتا سو غک کوي نو موږ د افلمونو خروج دا ګور د د دې جنکو دا حل دی او هغه ځان محفوظ کړي چرالا پلار بیا لګلوی تر هاډې راځي بلارا چې سیرا باندې غټې دي کور کې را باندې غټا ولیکن دې خینزران سره مامه نو پخپل و پیغلو بانه، پخپل و زنانو بانه، در بیحای زور مکوئی. باہر مو باسه ای، او معاشره کی فساد نه پیدا کوي در لوگی نا اللہ سپیو خینزیر ندیمار کرده، طالب هم اللہ روزی در کئی. در مسلمان او تا اللہ را بلیذت بانی ایمان روڑه، نو در اللہ را بلیذت فرمان داره، چی در رزق زمواری اللہ پخپل آغست دیده، دغه الله بندگی کوا او چې کله ته د نور خور خیال ساتي الله تعالی ډېر ذر کئ یو دوه دکاندارانو په دیر کې یو یو خوا دکانو بلبل ښه په یو ورځ شروع کړه یومره پیسې پکې واچوله دا یو دکان لکونو تور سره د بل دکان نه چلی دو تپو سيو کو چیر د دې څو معلومات کول کول هغه یو دکاندار وې وځو خو یوازې یوم یوم خزدا یوم زویده یا یوازې ما از ما دکان نه چلیږي پیسې راسته رڈیږي ابل آب وې زما دکان زکه چلیږي چې زه اوازې نیم ما ته نون را پګاړې خیندې می دي مشرانې زنانه دي اهل او عیال دې دغه لګ مال کې ول الله خیر برکت ال واچاو دلور خور خیال ساتي دغه نفقہ برداشت کین الله ولا ور کی کنا او کارته یو سړی واځي او رزق مخي اغور پسې نیشي پورا کولې نو دا په لور قرباني پیسې مګټي اغوي معاشره ته بهر مو باسي يهود کېندار سره مو غوي بخرسولې زمون په قوم کې مدار سره مو خرصولې آزاد پښتنو کې ډېر قومونه داسي دي کابلیانو کېا مهاجرینو کېم ډېر داسي دي چاوي خرسي پیسې پیلې اعلان کی آزاد او خر انسان دا نخرسی گی کتو کرولو نا روپیوار کی خرسی دے نشی داگر پیسی چی خوری حرام خوری نارواخلی او شریعت نه خلاف اخلی نلور خور پسربانی پیسې اغستل یا داگوی گھٹی تکین استل دا د بی او و انسان کار دی او دا شریعت نه مخالف کار دی دا آداب سبع ذکر شو او سپیوت قانون چې ذکر شوه او چې یو بل باندې تهمتون ملګوي پاره باندې یو واقعیت افریقی واقعه د عائشه صدیقه رضی الله تعالی عنها او دا تفصیل او وضاحت کو <تصفح> الله رب العزت فرمایي هغه واقعیت اشاره کوي یو لس میاد د سوره نور کې ان الذين جاءوا بالافترا منكم یقینا اا کسانو چرات ل لیکڑی په هغه بدنامه لګولو خصوصه تم منکم دایو جماعت دی ټولګه د تاسو نام تاسو نزان شماري لا تحسبوه شرر لکم ګمان مکه وې په دې تهمت لګولو د شر او د zarar ستاسو د پارام بلهوا خیر الله کوم بلکې پهې کې ل خیر د ستا سر دپاره لک لمرې من هم مږسبب من اسمي دپه د هرر یو کس د دونا بدله د غب چې د کړړوي دګنا وال توولله کبراه من همم او هغه انسانو چچ کړی د لوی بوج د دونا لَهُ عَذَابٌ عَظِیمٌ دَاغَلَهَا عَذَابٌ بِرْلُوِ دِئِمٌ مومنانو تا اللہ زورو نور کئی لَوْ لَا اِسَّمِ تُمُوْهُ زَنَّ الْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتِ وَلِنَوَا کَلَجِ تَعْسُ عَوْرِ دَرِ وَدِي بَدْنَا مِلَرَا جُو گُمَانْ کَلَوِي مُومِنَانو سَرُو د ان فوسیم خیرره په خپل ځانبانې د خیر وقالو م افکم مبین نهوا چې دوی داسې ویللی و چې دا خو درروغ کاره دی واقع د عیشي سکې اکثر مفسرین ذکر کار کوي اگر چې بعضې قیل په اوقال بهکې کوي او وعند اکثرین دی کې واقع د عیشي س دیقې ممراد ده دوا کې تفصیل او وضاحت داسې وو د نبی له صلواتو سلام عادت کراميو چې کله غزوه او کم, کم جهاد لبطو نو دخلو بيبيانو په میاس کې به خسنې واچو چې د کمي بيبي خسنې بروختو ناغه بيزان سره بوتل له جهاد تا زنانو به جهاد تولیت للی د دی وجه بدلی چې مشاهدین ل د لنو تعداد کمو مسلمانان کومو مجاهینو ل اوبر وړلی بیا به پرده کې د غوی پټې لګولی او خت به کو د دا غزو د غزوي بنو مستلق او غزو تل موسی او ته هم وي ل کږ سلام چې کله دی غزوي لهتو دبی بیانو په میسکې چې حسن یې واچاو د آیشې صدیقې رضی الله تعالی او د ام سلمہ رضی الله تعالی عنها د دې د્વાړو او دات د્વાړه نبی له سلام ځان سره بوتل وی یو اوخ باندې او ام سلمہ رضی الله تعالی عنها یو اوخ باندې آیشې صدیقه وا او یو اخ د نبی له سلام خپلوا چه کلا غزو شوی د عائشه صدیقه رضی اللہ تانها فرمائی چه اللہ را بلزد ډیر غنیمتون نبی علیہ السلام تورکل صحابو تورکل او ډیر په خوشالی سر رواپس شو چه د غزو غزوی نواپس را روان دي یو مقام ترا رسیدی دی نبی علیہ السلام شپک روله پا غزائی که وی نبی علیہ السلام او زب بحر اوو تر قافلینه کی کرے وې شړا نبي عليه صلوات فرمایل حل کې په سباق ما سره مقابله کې منډه وه ما يولین نوبي عليه السلام ومخه پلیر او چتې کړهلې نبي عليه صلوات والسلام شړا منډم شروع کړه نبي عليه السلام زمونه په منډه کې مخ کې شو نو چې کلام زخه پښما ماتې تلک به تلکا تزمانه او پیری مخیشوی نه زما دل دغه بدل خلاص کو او ارام حقیک دل داو چې کله زما طلار کرا نبی علیہ الصلات والسلام راغلو او ما سره الله اس کی شيو نبی علیہ السلام, را او ما سر نبی علیہ السلام دا راول ما د ټکو په تور و نه راولم نبی علیہ السلام ما په شی شو ماته منډ کلا خو زی رالان دی نکلا ما زته مخکیشوم نو نبی علیہ الصلات والسلام د اهل عیال فرا قدرې ازادی کولا اغه ویله به خوشحالي ورکولا دام نه جبس کور دلارج غروز مروز تندې نیولې اوه خدای اپاکا چرایش کورته پیریانی پی نانا نبی علیہ الصلات والسلام د خپل اهل او عیال سره ازادي کړه ده شریعت د حدود د لاندې د کرخ د لاندې اغه غریبانا نه پاو پرده کې ناسبي او تا ته ژوند ته ریټول ژوندګي تا توقف کړيرا او چی تراشی بیاری تندے بد نیو لی دا پیالی ولی دی جاکی پرترہ دا جام ولی دی جاکی پروت دی کاسا ولی پرترہ نستاز رمبی ولی پر یو دی جاکی پروت دی دا جگد ولی بل پٹی کې پروت دی استاز اگر پٹی کور دی کلیو دی یو شی پروتی راگی غریبانانا دا کور دی نو بلته تا چی یو گو تنیسی زان تسلور گو ترا وپس کی گی انسان دے دا گوی نم خطائن کی گی اخلاق داری چی پا معمولی خور برابانی بده درست غوبل و جنگ جگڑی دابن نکی سینوو غٹ اساتی نو نبی علیه سلاة سلام دی پو شو نبی علیه سلام د دی کور کې ناس تو او در بلی بی بی سراؤ در بلی بی, بی کور نا نبی علیه سلاة و سلام تیو پلیٹ کسو فرا کرالو لیشو دا غصر شو بخوا دل تکی ناغ پلیٹ چیو د لاسټ نه والا وه او غرزې مات شو نبی عليه الصلاه والسلام فورا ډنګ کنا لاس کې جوړه گا۔ نبی عليه السلام غارت امكم تاسو مور غوسه شه دا دغه راستاسو مرده چرته دا اونوي لکه لکري دي موجوده لکري عائشه صدیقه زبانه دراز ول اعز بالله نه نه مور کا مور پر انسان چې جوا ازادۍ دا حلالي بچي نیوي خیال کوي ګوره مور پسې چرته خبرونه کوي دا قران ليو مفسرا ليو د دین د علومو نه خبردارا او بیا د اخ پیوانو ا نبی له سلامي دی په ځبن لوخه ولورکا ناغیر او اوچت کو بل لوخه هغه بيبي بی بی له بیا اولي کو نبی له سلام تو سلام سره تلوا وي بیا زمانه هاري او ځکه رخصې دي ما نبی له سلام ته وي نبی علیہ السلام او شپه به چل د تیر کو وړاندی حار بختاره شي و شپه تیر شوله په تیرې دعا او سحر د موس خبره شوله دا دا او بنوي په غزې کې صحابه ترلاسه بوبکر صدیق تبې چې د عائشې د نبی علیہ السلام یې شار کړې ده ستاله لوري شار کړې وې تر دې پوره چاګاراله غوسه و ډې زیات غوسه او د الله خو نبی علیہ السلام باندې خوب راغلو نبی علیه صلاة و سلام زمان پا پا تون بانی صاریخ او دو آبو بکر صدیق رالی زمان نیغنی غدا سیوالم چی تا دا سی تا دا سی کردی خوی زر زین نو خوزیدم چی نبی علیه صلاة و سلام دا خوب نپانسی جهاد نو آپا شو استرلش شوی چې پاس دو او بنوی صحابه پریشان و صبح کو نبی علیه صلاة و سلام دا اللہ را بلزد دا طرف نام دا تیموم آیات نازل شو که وبنوي عادت شړکه دشتکه غیر شي او, او وخت د موزوي بپاره زکف فتیمم مسیدا طیبا بس پاک از مکر اغيل لاس را پریدا او مخبا ناراح کا او بیا دریم پیر زرب سره پر لاس باندې دغه او دست دغه تو حرکت دغه پاکی ده او بیا نبی اسلام فرمایل وجعلت لیل ارض طهورا و مسجد زما د امت خصوصیت دا ځماد اومد د پر الله د ازمکه د پاکولو سبب ګرځولې او چې کم زی کې د موسټ ایم راشي نو پاغه کې دا ټوله ازمکه جماعت دیل ته موسکول شي ها حمام کې ډیران باندې مقبره کې پدی مزنک پدی کې مزنکی د دې نه علاوه چې کم زی ده پاغه کې انسان موسکول شي د عائشې صدیقې رضی الله تعالی عنہ وجنا الله رب العزت دغه احکام نازل کړل بیا وی روانو روانو تر دې پورې چې مدینه تر آنیز دی شو اخیری یو پڑھاونیم پاتره نبی له صلوات و سلام بیا دو شپې ته ورو له حکمو کو قافله ټوله وخت پاتې شولہ چې کله پېشمنی ټیم نږدې کیږي نو په هغه ټیم کې وای مونږ با زنان بزان لقد حاجت لذللو و اذا قضا حاجت لته لوم او چکهلا لګه اساره شما روانم واپس چکه تل می زما را غاړ بیا غور زده ليو زنم پوي شي وای ما وی جه په ذهن کې ماده سوچ کوکه که ز سمره شم و زمار او زما اوخ او و ماته اسار وی او غ نشیت للی نو ز بیا واپس شما اغه زکه هار و اوليدو امر کو خو نبی عليه السلام په دغه ټیم کې حکم کړو او کا سیلرا و انا شیوا کوم ضوغ غلامان بچ زمون کی جواب اوخته چتولی لاغوی زما کی جواب چ تکڑے دا اوغی ته دا پتہ نه لگی دل چ دیکه سوک ناس دی کنه دی ناس و یہ پاغا تیم کی وج دا چ زنانا اغه ب کمزوری وی سختی سوختی ډېری وی او خوراکونه کمو ابل دار چاغه غلامان سر مون خبرم چته نه وی کړي ناغي hmm. کی جاوه اوچا تکړه راوي وي غني عائشه صدیقه پدې کې نا صدا نبي عليه صلوات والسلام عالم الغيب نو پته ورته غلامانو تم پته نو ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنه تم ته اخري لور پته نو ويزر عالم تول قافله تلوا نسوک आवाज كون کې او نه الت کې ما دل خدا خیال مې وکړو چې نبي عليه صلوات والسلام ته کله پته ولګي نو پاګه ټیم کې وم ما په خپل سوړلی را واپس گئی نو ماخ پرې کا جامع ساده ر کزان را غون کو یو ځای کې داسې مډډه اوله ګولا د نبی له السلام عادت مبارک داو چاغه به د قافلې نه رست یو ځای کې یو کس پاتیکاو چې تبا چې قافله په کمزک شپتیره کې پاګه زیبانه و تلګ رڼا کې راځي که سپاتشي وی چې ازان سره ترواله راوچت کې وی تیارو داغه ټیم کې زماستر سترګې یاڅه ورغلی دي او پریشاني کیم وای ما اواز وريده ان لله الله و ان الیه راجعون دا چغمه وريده وای چې قتل می صفان ابن معطل رضی الله تعالی عنہ چاګه د کل پردنه ورغلي په هغه دور کې ز أغلي دلیوم زه او پی جان او ډیر زیات خپشې جدا سی شوی اواز دا خبره وکړه چې ما کړل د اواز وريده فخم مرتو وجهه بجلبابی مخ خپل مخ زر په لوټبانې په خپل سادر باندې پړکو دارنګي واحدي په مغازي کې لیکلي فخمرت وجهه بملح ودی ما په خپل لوټو خپل سادر باندې مخ هغه پړکو باځوي مخ اورت نه دی الهاسونه اورت نه کتاب سلور سوا یو کم دیرشم صفه دویم جلد کې لیکي چې ما خپل مخ پړکونکو په تلګي چې مخ اورت دی کنه د د عشسی دقه فرمي په الله مې قسمی قسممي ناغه خبره کړی او نهما بله خبره کړیغ خپل اوخ کې نه او یو طرفته لاړی زغ وخته اوختهخوا هغه بیا رالی او اوې روان کو اوخ وخی ځان پسې کو او ډیر تیز لاړی نوره او چ شوی او چې مونږ کاافله بس دغه خبره وه په من حالک حالک شو اغ سوو چېغه حاله کېدل. پدغه منافقانو کې یو منافق چې ځان ظاهر مسلمان حساب کړو عبد الله ابن ابي ابن سلول چې خطيب سي بوت عبد الله ابن ابړي ابن سلول وایو دغه عبد الله ابن ابړي خبره خورا کړل لا وي والله ما نجا منها وما نجت منه الله مې قسم وي چې دا صفان ابن معطل الدين نه بچي او دا صفان ابن معطل نه نه بچي العياذ بالله او دا خبرې خورکل د خلکو په میز کې بیا ویل عمراتته نبي کوم باتت مع راجلین ستاسو د نبی ښې دی پردیس سری سره ش پتیره وی ما ته پتم نهوه او نه را ته دخصصو او نه خبرو. دا خبرهوهخورله او داسې خوررش شوله لکه په اوچ خشاک بانې چې اور او لږي دد دی وجهه ډیر مسلمانان چې کم ساده لو. لګایه کې حسن ابن ثابت رضی الله تعالی او تم زنه نسبت کړي اګموی کې دیشی داسی شوي مسته ابن اساسه رضی الله تعالی او له اګوی کې دیشی داسی شوي حمنا بنت جحش اګموی کې دیشی داسی شوي دا, دا خبره خورشوله او ما ته د دې پته نو نووي له سلام او سلام انتهائي چ کلمون اور سیدل المدینہ او کورونو تلالو مزدا اسنه ما خبر صرف دومره پویدم چې د نبی علی صلاتو سلام په مخ کې کم عادت او ډېر مینا بوا هغه شان به نبی علی صلاتو سلام خوشطبینې کولا زه بیمارم نو به او د نا جوړتیا په حالت کې چې تبه بوا بل نو نبی علی سلام ډېر نرمي کولا او نبی علی سلام په پزی ټیم کې رااله كيفه تیلي کوم دا به بیا بلاړ نبی علیہ السلام با پزیر تیم کې کی لی کیفا تیلی دا به بیا بلاړي دا سنگره طبیعتی خری بس نور سبین نویل ویو ماسو تن زد یو مشری زرانه سرا امی مستح رضی اللہ تعالی عنها سرا وی منگ با حاجت ها جت لبهر تلو ماسو دی او زنا جوڑی ما دا غی سر بہر لالم یو پیری تکر و خڑوی تا ایسا مستح مستح حلاک شید بئس ما ته چې باسمه وقلته باسمه وقلته ډیر بده خبره ده په بدري صحابي ده تدته خيره کې د تاسو ول بهدا سوی ماده توله خيره کې هغه وي ته خبر نه ما يسن وقد صال بك السيل سیل بك السيل سیل ته خو سیلاب وړي او ته خو تباشي تر ځان نه خبر نه ما سي چل له کیسه او کړه چې پتا په خلک دا خبره کوي او پایک زما د ازي مستهم شریک د نځکه مې تاسو بس وې داغي خبر او از په زيبانه کې ناستم بیا مې حواس وکړ پري خو جو قزا حاجت رانه په ظاهر شو دا زین روا په شو د غشان او ته په ما سیوا شو سیوا شلا زما د سترګو او خې بنو درې دلي نویله صلوات و سلام تمی پس ستريقه وي چې اجازت را تر کې چې زپلار کر لاله شم نبیل السلام وعلہ الہ زر ما مور خپل د مخک نه خبرو هغهم ډیر زیات پریشانو لیکن مور ما ته غلط چرته نو کړي وای چې کله العالم په پدغه صورت کې زما مور دروازه کې ناشه را جاړي لار مې انتهائي غمجندې فکرمندې دردمندې نما د پلار او مور حق حا... مور تمې چې خ... داخله څه خبرې کړي تما توول اوس پره سغنه کړي هغه ما ته وی ای لوري چه ای اعلی نفس کی وقفل ځان باندي نرمیرا والا چیکله ځنانا هغه ته الله عزت ور کړي خاص ور کړي او داغي بنوي او نور خزنانه وي نو هغه خامخه په هغه پانی تهمتونه لګي بد ردي ور پسه وي نو تر دې وجه نه په ځان باندې نرمیو کا ادا خبر حل شي وې ما وی خاله که دا چې خبري شې وې ته ما ته غږن کې وې اغه شپه ورځ ما سترګو اوخ کې نه دی دلی سارو زنانې به رالې او بس اوې بم زما سره کیناسلې جړل وې تسلی وې راکوله خو پای کې را تسلی سو سو ورځ دا چې تیری شې نبی عليه الصلاه و السلام اگراله او هغه ته پوښتنه وکړل جای شي کچر ته کتا له غلطي شوي الله ته پترات الله ته اوجالا شهد الله دي مافي او كنين صفا ماته وایا و نبی عليه صلوات والسلام چکل دا خبر او کلا نو ما خپل پلار ته وچ عجب اني رسول الله زما طرف نبي عليه السلام ته جواب ورکا نو پلار میوچ مال خر جواب هي ناراضي شوي ما وی مورتم وی چی عجیبی آنی رسول اللہ زمارہ طرف نو نبی علیہ السلام تا سی جواب ورکا اغیوی لونو ما ته حس خبر نرا چیزو نبی علیہ السلام تسوویم وی ما توی تو نبی علیہ السلام تا چی پا اللہ میری قسمی که زتاس توی ما چیزو پاک دامنی ما نو تاسوی نمانی او زماری پا اللہ قسمی چیزو صفایم او کچر زدادویم چې آو زبد چلنے من تاسو منای او په الله مې قسم چې دا به ما دروغ ویلي او زما حال پښان د حال د پلار د یوسف عليه السلام دی او د خفغان د وجه نه د یوسف عليه السلام د پلار نومه زمانه یعقوب عليه السلام چې کله هغه باندې سخت مصیبت را لې ناغه و فساد والله المستعان وعلامات صفون چې تاسو سوای زمو کار صبر صبر او الله را بلزت نا انداد غفت لکیی پاغسو چی تاسو کم بیانوئی دا خبروی نبی علیہ السلام واپس شو او لالے بیر د پریشانه حالتو یو میاش تا پوری اللہ را بلزت وحی نرا لگلا دا خی اللہ چی نبی علیہ په اختیار کې سنیش دا الله را بلزت بیانوئی چی موجزا او وحی گرد پیغمبر په اختیار کې منوئی کواہید ځان نه جوړېدلې نبیان نبی الله صلالو سلام د دومره مصیبت او دومره لوی پریشانی وله یومیاش برداشت کولا را له نبی الله صلالو سلام د بریری رضی الله تعالی عنها تاسو گئی چې بریری رضی الله تعالی ته وایي ایو امراتن عائشہ تعلمین عائشہ دایشه دا مبارکه استا سره دا لیدا څنګه خذره باری رزل اللہ تعالی او ته هي اتیا بو مم تی به زه به دا الله رسول ستر زره د پاکینم هغه پاکه دا اور دې په بارے کې زما پزله کې خیال هم د غلطی نشي تیرې دلی دومره د چا د عمر نه کماله نکاله اولواغه گی او خیال نیوی راشی پیسکره هغه تیخره په دی ما سو پر ملامته کړ خو سوا ده دی عیب نه پکه ما بل عیب نه دیلې بیاں علیه الصلاۃ والسلام حراره قد زینب بنت جحش رضی اللہ تعالی عنہ او د نور بی بیاننا دا بی وچه دیو د عائشه صدیقہ سرزان برابر او مقابله به کوله د دې زینب رضی اللہ تعالی په باره کې نبی علیه الصلاۃ والسلام چې کله ته پوس کئ چې عائشه په باره کېستا څه خیال لے۔ ماغا علم تعالی عائشه دا په پا بارکستان سا شک شو برا زی اغوط حاشا سمعی و بسری یا رسول الله ما علمته علیہ اللہ خیرہ زما غوگونو استرگی دی اللہ محفوظ کی دا الله رسول پا غیبانی ما دی خیر او بلگمان نشتره بیا نبی علیہ السلام و سلام وید دی بی بی پا بارک زما خیالو چکی دیشی دا دا زن زد دا وجنا پا ما بانی سخبرو جوڑو کی ولیکن چکل الله يره پکوا نفع سمح الله الله دغی ګنا نه بشلله الله حفاظت کو دارنګ بلی بیبی خالہ نبی له سلام راله ام ایمن نبی له صلوات و سلام دي تاسو کې د عائشې په باره کې تشرح ته پوه شئ وی هغه حاشا بسری و سمعی رسول الله زما سترګې غوګونه دي الله محفوظ کید د دې په باره کې زما پزل کی زما پز سترګو زما غوګونو چرته غلطه خبره نه د اوریدلې چکل دا خبری نبی علیہ السلام واوری دا صفیانی واوری دلی دو پاس دو لالے جماعت کې په ممبر بانی ادھر او خود بیش و روک للا بیا نبی علیہ السلام فرمائی مَن یعظورنی مِم مَن یعزینی فی احلی اے خل کو سوک دی چی ما خلاص کی دا آغا ظالمنا چی ما تے پخپل کور کې اور بل کڑے دے ما تے فتنہ جوڑا کڑے دا او زماده اهل مبارکی او داغه سړی په مبارک اس خدا څخه خبرې کوي چې هغه سړی یو نیک انسان دی او چرېم اقداس حالت کې نره تل زمانه یوازې چرته زمون کورته نره دن نه شوي او داغه په مبارکی بده رده وای جنبيه رے صلوات و سلام کله دا خبر او کړلا نساد ابن ماذ رضی الله تعالی هو هغه پاس یې دا حضرج قبلی مشرو ناغه داوی د دا الله رسول زای مجبر دې دې غمن خلاص کم تمات سړې او خایا ک زماد قبلیینې نځبې تا ته اوس دا سر مخه ته پیش کم او که د بلې قبلیې ته حکم کوا او موږ دا تعمیل کوو چکلذ ذا خبر او کلا نو د اوس قبلی مشر صادق بن ابي عبادر رضي الله صادق بن عبادر رضي الله تعالین هو دا یو ډیر نیک عمل او صالح انسانو او دې ټیم کې هغه غیرت قومی او اسبيته قومي انسان تکل کل عارف شي ځکه جاهليت په دور کې دې اوس او خزرج پخپل میاس کې جنگونه تیر شي نو صادرب نه ابادر رضی الله تعالی اوئی کذب تل امر الله دروغ دې زماره په الله قسمې تو تیسم سم نشویلې اوی دا خبره تا زکه وکړه چې تا ته پتره دا زمنګ د قبلي سړي زمنګ د قبلي یو کس دا خبره مشوره کړې را چکل ددہ خبر اکلا و سید ابن حضیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا سعد ابن معاذ تر اپنا پاسی دو وی کذت و اللہ لن اقتلننه و انفک راغ من پا اللہ میرے قسمی تا دروگوی مونگ بے قتلو استا تا پوزو با پخارو کا کڑیز بے قتلو کستا بے قبلیو کدہ ہری نبی علیہ السلام د حکم کوي صاد ابن عبادر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وی تاسو اے دو خضرچ دا سودا هغه جاهلیت هغه مقابله وړاندې کوي او تاس ته خپه ترې چې څوک ضرورو هغه ته تاسو مخپه ترې چې په جنگي بواس کې تاسو سره موسی چل کړو دا خبره گرمیدلې گرمیدلې ناسه په صادر نی عبادت چا کړلا یال الحجرج هغه چا کړلا او خپل قوم ته आवाज وکاو نو یو طرف درال ال اوتري پلازبانه ودريدل او بل طرف تصاد ابن معاش چا کړل یال الاوس اوس قبيله حاضر شي بل طرف تاغه وټر د لاسکل نبی له سلام د منبر نه راکو شو ايو يته وكينه کينه خبره راف د فکل قربواشي صحابو تدې مخه معمولی خبره د وجنا د منافق د وسوسه د تهمت د لګولو د وجنا له فساد پاغي کې پیدا شوه نبی له سلام اوي چپړل خاموشو داغه نه پس نبی له سلام بیا پریشان حالت کيو نبی عليه السلام و سلام بیا لاله ابوبکر بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کرا عائشہ صدیقہ پرنه ست پوچھن اوټل ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی انم غصہ شو په غصہ غصہ کې عائشہ ته ګوري عائشہ صدیقہ رضی اللہ تہا فرمای زما سترګه دا اوخ نه ډکه شوې او ما وی چز مار په قسم وی زم ما برئات از ما پاکي با الله رب العزت بيان او زه پاکم پاک هم او تاس او قهر سو ګمانوي نوای چما پس سوای دا خبري ابو بکر صدیق دې زیاد پریشانو په من پس جاهليت کړه خبري چانه دي کړي والله زمار په الله قسم ما قيل لنا هذا في الجاهليه هل نعبد الله کمن ټيم کې چمنګ د الله بندگی نو نکولا په مونږ باندې چا تهمد نه ولا نو د اسلام په صورت کې څنګه مونږ تداس ګوتنی ولا کیږي چې د دلور دا اوکلل د دلور دا اوکلل وایما چې والله اتوبو الاله مما ذکرتم ابدا ته د دې خبره نه ز ته تو توبه نو باسم چې ما یو ګناه کړی نه نو څنګه توبه وباسم نبی عليه الصلاه والسلام ابو بکر صدیق دا خبره کوله چې قتل می نبی علیہ السلام باندې د وਹੀ حالات شروع شو او نبی علیہ السلام باندې چې کله وਹੀ شروع کیدلا نو نبی علیہ السلام په تندیم مبارک به که یخ کایخ جمع بو د نبی علیہ السلام د تندینه به خولې روانه او آدوه دمر کیفیت کیفیتو دمر بوجو غز از ازبا او نبی علیہ السلام چې کله به وਹੀ نازلیدلا نو د ډیر زور د وجهه باغی خ پیدا سکلاو کړی او د نبی علیہ السلام ابوج اب به نشو برداشت کولی و هغه حالت په نبی له سلام شروع شو نبی له سلام چیکره وحي براتله پزان به صادر راوچو چیکله په نبی له سلام دا حالت شروع شو فوالذي نفس بيديه ماصوره يعني النبي صلى الله عليه وسلم حتى زننت لتخرجن انفسهما فرقن ايات ياتي امر من الله تصديق ما قاله الناس ما وی جره دین به مخک زمام پلار پلارملي چکه را وایي شروع کې دل آزمامه ورو پلار را پېدل چې اوس به الله رب العزت سهو کوم را لېږي چې موږ نور بسه کړې او اسنه چې خلکو کومه خبره ده او دینه چرته خطا شوی وي موږ به مشد پر او شرمې ګو ذلیل وبشو وایي سات خطا او چکه له د نبی عليه السلام نه د وایي هغه حالت هغه خط دل د نبی عليه السلام تنده مبارک د خوشالۍ نه اپلقه دو اول خبره چې نبی عليه السلام نبی علیہ السلام و یا عائشہ ان اللہ قد انزل و براعتا کی زیر حاصل کا اللہ ستا پاکی راولے گلا چه نبی علیہ السلام دا خبر اکرلا مور ما توی پاسا قومی ال نبی صلی اللہ علیہ وسلم پاسا د نبی علیہ السلام شکریہ اداکا ز دم رخو سشیو ما دم رخ پشیم چه لا اقومو الا بحمد اللہ لا بحمدکا و ایمان نبی رسول الله ته چې زب صرف د الله حمد بیانو ما او په دې ټیم کې ستاسو الله تبارک و پاسه مود الله شکریا ستاسو شکریا په دې ټیم کې کوم تاسو ټولو ته ما قسمونه خړل تاسو زما پاکی نه منله سومره میا میا شول را دي جړه ورځ په جړه تکلیفونه او دردونه مصیبتونه د خلکو تهمتونه او تاسو ته ما قسمونه خړل تاسو نه منل زب صرف د الله حمد او د الله شکریا ادا کوم ستاسو کوم د نبی علیہ الصلوۃ والسلام د الله رب العزت دا آیاتونه نازل کله په دغه موقع کې ابو ایوب انصاری رضی الله تعالی او دا هغه صحابی ابو ایوب انصاری رضی الله تعالی هو چې د نبی علیہ الصلوۃ والسلام اوخه چې کلم بدینی تراله او ټول خلکو د سورغ نو انتظار کوي ماشومان نارینه او زنان به په یو غر او او نبی علیہ السلام د هجرت خبره مشورشي چې هغه روان شویل د ابوبکر صدیق او نبی علیہ السلام خلکو به انتظار کاوه ما خام به شولارو بنرشل بیا وکړته په شو بیا بره وتل ما شومان چې کله نبی علیہ السلام ابوبکر صدیق ولیدل يل طلع البدر علينا من سنيات الوداعي وجب الشكر علينا ما دعا لله داعين د سنېې د غر غرده طرف نه پمنګ باندې سپوږمۍ راوخته لآ او د الله شکرونو حمدونو به طرحه بیان او ترسو پورې چې نبی له سلام دعوت چلی او د الله د دین کار کیږي یوې د الله رسول زمږه تبزو بلې زمږه تبزو ټول خلق پدې تم او چې نبی له سلام با یوې زبره بوزم بلې زبره بوزم نبی له سلام می زما او خبرې ده فإنها فا ماموره د تر الله د طرف نه امر شوی دې ارغو که پرېوخه ده له دغه ابو ایوب انصاری رضی الله تعالی کور سره کېناستا نبی علیہ السلام دا الله حکم دیوخه تشوي او نبی علیہ السلام د دې صحابي مل مشو د نبی علیہ السلام نمخ کې یو منسبه چهار شی ته تبعهم یری چې هغه کله د نبی علیہ السلام او اوریدلو او بیت الله تا هغه غله او ده نبی له سلام علامات په کتابونو کې لیدلوی نو په هغه ټیم کې شامول نومی یو کس او هغه له خط ور کړو او یزب یما ایا بنه ما چکلنده اخرین نبی راله او دا چا په کور کې د ملقیدو نو هغه کسته به د خط اوراسي چې زما د اخر نبی علیه الصلاۃ والسلام کی نو اغا تو با خط شامول ابو ایوب انساری رضی اللہ تعالیٰ عنہو تورکڑیو ابو ایوب انساری رضی اللہ تعالیٰ عنہو چاہ خط اکتو نو پائی که اغا مشر تو با احمیری لکلیو شہد تو علا ان احمد انہو نبی من اللہ بارن نسم فلو مد عمری الہ عمری لکون تو وزیرا لہو وابن عم محمد صلی اللہ علیہ وسلم یو نیکو کار او د الله حق کا نبی ره ارمان که زما عمر دم رغوت شي چې د نبی له سلام زمانه ته زه اورسم مزبد هغه امدادي شمه د تر زوي به جوړ شمه د هغه پلاس کې بلاص اور کم د امداد بکوم نبی له سلام او هغه ته دوا کول خوب کی اولی دو چا سپینې جمعي اغوستي دي نبی علیہ السلام دا دا د ایمان د قبولیت نخرا چی الله آغا بخلے دا دا دا ابو عیوب انساری مضیف اومل ماں کونکے دا نبی علیہ السلام دیرال اخپلی بیبی نا تا پوس کئی چی دا عائشی پا بارک استا سخیال لینا خلق چې سوئی دا رشتیاری کا دروغ دی ندا اخپلی بیبی اور چې چی زب احترم اکر عائشی بی را نو آغا وروي عائشہ ستانه ډيره بهتره ده ويت بهتاري کې صفان ابن معطل رضی الله تعالی په بهتر دي وي صفان ابن م... معطل زمانه ډير زیات بهتر دی, دی. نو وې چې چیز... عائشہ زمانه بهتره ده الله مې قسمی ستا ستاسو ما په بار کې داشک راتلې شي زما ادا کارو کم وینا وی عائشہ زمانه ډيره بهتره ده ناغي څنګه داسې حرکتو کو د نبي عليه السلام بيبي وغيره داسې حرکتو کې اوی صفان ابن تا نه بهتر دے نو تجد نبی علیہ صلی اللہ علیہ وسلم دے عزت پو بارکے ودا سوچ چرتا انکے نو صفان ابن معتل رضی اللہ تعالی سنگ دے سوچ کر لے دے نو نبی علیہ صلی اللہ علیہ بی بی او عزت پاک دے منافقان و تحمت لگو لے دے پدغ زمن کی علی رضی اللہ تعالی بوئرالے ادھا اللہ رسول تعالی بی بیانی ڈیری دی کہ خلق سو دغا حقیقت وی دا طلاق کا ب زید رضی اللہ آتا ہی دا الله رسول پا اللہ میرے قسم وی چی دا ستا بی بی خلک خلق دروگ وی صحابہ و با یو یو دلیل پیشکاو دا الله رسول کا دیکی عیب بے اللہ په پا نکادا نظر کولے کدیکی عیب بے نقصان وی ستا په بدن بانی مچ نشکی ناس تلے نجاست زاہری نشی رات لے نو تا تے نجاست الله سنگ اللہ پر خودو یو یو بخبل دلیل پیشکاو دا آیاتو ن رضی اللہ تعالیٰ فرمائی ماوی چه زما برات به اللہ رب العزت را لی گی خو نبی علیہ السلام بچه تا خوب ہوئی یا وحی خفی به حدیث بی دا زما چرم خیال نو چه زما په بارک با اللہ قرآن را لی گی او آغا با بیا پا موسکی لست لے کی گی تر قیامت پوری و باخی وی چه کلا جوریج بانی تحمت لگی دلیو او مور و تخیرے کڑی وی او خلق و او تکولیو داغد ص اعلان اغه معصوم کړه او چې خام معصوم راوستوي ترچا من ابو کا ناغه فلان الراعی فلان کیش پونګه زما پلاړ وې ازا د دې راهب ابن ابن جریج پیدا نو داغه د دا صفای بیان اغه معصوم کړه او بيبي مریم باندې توحمت لگے دلېو داغه د دا صفای بیان عیسی علیه الصلاۃ والسلام په زنګو کې کړه یوسف علیہ السلام باندې تہمت لگے دلو داغه د صفای اعلان هغه غلام او ځان کړو چې کوم قران بیان کړی او عائشی صدیقې باندې چې کله او و لګیدو الله رب العزت د ارشد دا پاسا داغه د دا برائت او داغه د دا پاکۍ اعلان راولګو دوم رشان الله عائشی صدیقې رضی الله عنها تور کړو لوی شان والا انسان عائشی صدیقہ رضی الله تعالی عنها او دا غې په باره کې ځیني شيغان ځیني بدین اخلاق او لاو کی او دا نبی له صلوات والسلام په بیبيانو کې منفرده بیبي دغه بیبي بی بی وا چې په حالت د بکر کې نبی له صلوات والسلام په نکاح غستې وا لکه روستو دا غې تفصیل راشي دا صحابي چې کوم صفان ابن معطل رضی الله تعالین هو باز له دی واقید او راتکول د پار د احمد د ختمو له پار د خبره کړي دا خبر چې لاس افان ابن معطل رضی الله تعالیه د انین نو نامردو له دبان رزیناه د زیناه شک او تهمت نشي کېدلې له یو طرف ته رزیناه تهمت خو بختن کې خو حبیبان د انین نیت تهمت لا ګول دا خمسه کم ندي نو دا خبره دروغ ده چې د انین نو نامردو ادیر پارا واقعا دسو د امراۃ ریفان عقل کوي رفاع چې کل خپل خزه ته طلاق ورکړو داغه نص صفان ابن معطل په نکاح غستې ورضي الله تعالی انو د پا پاغا ټیم کې د دسر نو خوشاله او نبی له سلام تیزی واپس پر خاون سر تلیشم نبی له سلام ویلا حتا تزوق من او سیلته ويذوق هو من او سیلته کی تر هغه پورې نشي چې تاسو ګبین دیو بل سکل نه وی نو ته تیولی وی زکا ما و جدوه اللہ که حدبتی صوبی هازهی. وی اشاره اوکلل چه دے یو قسم لنا مرد دے. نبی علیہ السلام چه دے را وقتویاد رسول دروغوی نفستوها. وی هازه اولادو منها من من من دازمار دین بچی پیدا دی. و دا اسی زان دا خلاسول غالی نو داوی چه دا دا سی دے دا داس دا سی دے. دا دا. نو دا خبر غلط را چه آغا دویم د دپاره کې بیبی رپورت پیښ کړو کدی عینین ویناو رپورت به اوله پیښ کوله نبی له سلام لاله د الله رسول یو دارا چې دا زما خاون د مز په ما باندې ماته دویم داري چې زروږو 19 روجا په ما باندې ماته دریم داري د سحر مز له په پا وخت نه پاسي نبی له سلام دا صفان ابن معطل رضی الله تعالی اوخته ولې داسې کې په د الله رسول زوانیم نو جوانیم ما اځ چې ګوره ما راشه موداې ځما نه خپل روجا دا نفلی رو نفلي روجا بخدا علی نیسی چرخاون نه ته پوس کړي د دې وجنا د دې حق نه جوړيږي نه دې روجا پ دې وجما تيږي د موزو نو ز چې راشم دار وخت په موزو لالي د موز چې خاون نهي نفلو نه کوا ذکر او اسکار کوا چې خاون راشي د خاون ته اودریدل هغه کاله د نفلو نه زیات سو عبد ده پی کول دا وخت پیټه اپکول پ دې کاله ده نفلو نو تلاوت نو زیاد ثواب ده اغلی سر بانی زور کول لقران نو تلاوت نو پک زیاد ثواب ده خاون مخی تخندل پا دی بانی اللہ ده اللہ را بلیذت نو دواغ اختلو که زیاد ثواب ده نویزه چی راشم ده پا منزلالی نو بس دی وجه نا او هرچی مست نا وقت پاسی دل ده ده اللہ رسول زمان قوم ده سره چی پا منو خوب غالب ده زدیر واس کومو چی پاسم حکل را بانی نا نو کشر د عینین وی نو خدای اوله رپورٹ نه بیره سره انت پیش کوله چې د پما باندې روزه ماته نو دا خبره غلط را اچ ده عینینو ها دومره خبره چې توهمت خلق غلط لګولیو چې ک مشر و منافق عبد الله ابن ابي ابن سلول داغه معامله خدای سره او الله رب العزت به شد او سخت سزا ورکي او عداوت زکه کا او د پټ منافق زکه او در نبی علیه السلام در حطلو نلگ مخی مدینی والا جمعشی اوز خزرج بنو نزیر بنو قرزا ویزان لیو مشر و سید و سردار مقررو ویسوک مقرر کو فیصله شیو پا دی عبدالله ابنی و بیبنی سلول بانی او دل تاج جوڑاو در سروزارو در سپینوزارو در ملغلرو اصورتی دی پس دیت تاج پا سرکاو دی د طول قوم و بادشاگ ارزاو پا دی که نبی علیه السلام رالی تی نبی علی نو پا دا نه د نده پزلو که پت آداؤتو ظاہر که سیاستو کو اسلامی قبول کو او پت د دنستونی مارو پا ظاہر که بے ملگرتیا کولا او پت وے پد جنگی اوهت حد کی دری سوا کسانو سر دیر آو پش شو دا نبی تاسو حلاکت لبوزی او دی تاسو په دشمن بانی دشمن سره سمراس لحی دی از من خورن ند من لی وی دا نبی علی سلام اخ پی بے والی او غلط مشوری بے دا هغه کسب بیمانه دنیا نه لاړې او چې کوم مسلمانان په دې کې شریک شيو نو ولي صلاتو سلام او دا آیاتونه بیان کله او هغه مسلمانانو باندې حد قضف جاری شو حنا بنت جهش ده زینب رضی الله عنها خوروا هغه شریکوا اساس مستحب اساسا دي مسلمانان چې کوم شریک شيو په دې کې ناغوی لہا کھوڑی ورک لیشوی دا تحمت لگولو حسان ابن ثابت پا بارکی ذکر کئی چی دیم پا کې شریکو چا دا خبرو کللانو آغا آئیشی صدیقی تخپل روزر پیشکی چی ما دا خبر نه کړي ما پتابانی تحمت ندی لگولی ابیاوی حسان ان رزان ان ما تزن و بریبت و تصبیح و غرصا القوافلی حلیله تو خیر الناس دینا ومنصب نبی الهدى والمكرمات الفوازلي عقیله تحیم مل ایبن غالب کرامل مساع مجدها غیر زائلین بیاخر کې وای په انکار ما بولېږتي اني قلتو فلرفعت صوتي الی انا ملی کچره دا خبر حق چې خلق تا ته حسین ابن ثابت پتا پسې تهمت لگولل بدویلی دی زما لاس دي شلشي او ما ته خپل چابقم راوچتنکي زما مدحه او زما شعرونه هاغه صرف ستاسو په باره کې دي فكيفا بودي ماهيته او نصرتي رسول الله زين المحافل زما شعرونه د نبي له صلوات او سلام د آل صفاتونه د مجلس او زینت پدې کې وي چې تاسو مدحه او صفات بیانوم دغه واه دا تفصيله دا پدی کتاب کې تقریبا دو سو ساٹھ سپی نشورو شویدہ دا, دا انسان جن او خود تفصیل سرا تر آغا دو سو ستا سٹ بلکہ دو سو ستر تر پوری او تفصیل سرا وضاحت سر پدی کی ذکر ده الله رب العزت دا آیاتون راولگل د منافقانو چې کوم چلونو تهتونو الله غ کارهقلل ممنانو ته زوروهنده دپاره چې ځان دتهمتونو نه بچ نو الله را فرماي ان الله ځنا جا بلفکې اوس ب من کو یقین کسانو چې رالی کوي بد ناممالهګولو دروغ جوړو. اسبہ تم منکم دایا وډالو جمعات دې تاسو نه اسبوي لکې گی د دریو ن ترلس پوره پدی د دې اتلاف کیږي دلتا عبد الله بن عبید بن سلول سره تهمت لګول او خيواز نو څنګه اسبوي اصل کې د مسلمانی مسلمان حساباو او د مسلمان ناغا ساده مسلمانان و سره شریک شیو نو دې وجنه اسبې اطلاق بیا صحیح کیږي لا تحسبوا شرر لكم گومان مکو وې تاسو په دې باندې چې شر دې تاسو ده پارام بل هو خیرلکم بلکې په دې کې خیر دې تاسو ده خیر دې قانون را لې دایشي صدیق شان بیان شو او شان ادا سه یالامه مدارک ذکر کئ دایشي صدیق طهارت او پاکي سوک ناگا کاثر دے اغب قتل لے کی گرانا مختار موعددن کو دمولانا عبدالوکیل سے دائشی رضی اللہ تعالی عنہ داوا کیا چپ درس قرآن کې بیان شیرہ پسو گندی کی په سات نو دوزار آج کی دید ملاوی دو پتہ ایسا تئی اشاہ دید وید سنت کے سات اینڈ سیڈیز مرکز دکان نمبر تئیس عبدالرحمد لازان از دیمین چوک جانگیرہ روڈ سوابی پرام رائیڈر انور